«А у тебе з таборами пауза, візьми за це діло!» Я промовчав. «Плюнути б у ту хорячу мордочку Козуріна, так субординація ж!» Тому мовчки відкозиряв і посунув до своєї вілли. «Ми жили так». Козорін займав штабний будинок, простору, триповерхову вілу, конфісковану союзниками в якогось фашистського туза. Там були наші канцелярії, там приймали ми своє начальство, просторі, підвали під будинком призначалися для ворожого елементу. І хоч там нікого ще не було, підвали цілодобово охоронялися автоматниками. Льоні і виходило так, що крім постійного вартового біля грибка з портретами керівників союзницьких держав і державними прапорами, ми ще тримали вартового біля Кузуріна, щоб оберігати його дорогоцінне життя. Сусідній будиночок займали ми з майором Михно. Автоматники жили в будинку через дорогу. Ще в одному будинку, який ми звали Мисливським замком. Бо там був величезний зал весь у темному різбленому дереві з гігантським каміном з безлічю мисливських трофеїв на стінах. Так от у тому будинку була наша їдальня. Тому там жив Попов зі своєю вірою, що виконувала обов'язки куховарки. А у підвалах і на горищах у всіх сховках і закапелках порядкував потайний коляда, який все щось добував, вимінював, вименджовував і, мабуть, збував з чималою вигодою для себе і Козуріна. Я розповів Гаврилові Панасовичу про завдання, одержане від Козуріна. Михно махнув рукою. Наш командирчик мрія вискочити з лейтенантів одразу в генерали. Мене вже замучив. Тепер добрався до тебе, капітане». На мені де сяде, там і злізе. І що він там вигадав? Мене вже куди не штурляв і скрізь пустий номер. Тепер фабриканта з Вуперталя і наш полонений. Коли хоч давай я змотаюся до Вуперталя і спробую розкрутити це діло, запронував Михно. Незручно вели на тебе, ще й це, завагався я. А, один шорт. Однаково ж треба спокутувати гріхи і злочини. Які в тебе гріхи та злочини? «Про це не питають. Спокутуй, а там видно буде». «То як? А віддаєш мені фабрикантку?» Він не став відкладати, і ще того ж дня, взявши одну з наших машин, і сержанта Васю Наумкіна у помічники з'їздив до Вуперталя, а ввечері розповідав мені про свою експедицію. «Ну, знайшов, розводив руками Гаврій Лопанасович, ох і знайшов, жіночка як магніт, я вже і так і сяк, боком-боком, щоб знейтралізувати силу тяжіння, а воно тягне мене просто такий цурпелець, спасу немає, ж тим часом наставили цицьки прямою наводкою». І винявкою до мене. «Гер-офіцір цікавиться Алексом? Ну так, Алекс живе в мене. Що? Чи Алекс спить зі мною? Коли вам так хочеться знати? Так, ми робимо це. Де зараз Алекс? Я не можу сказати, це комерційна таємниця». «Ах, вас це не вдовольняє. Ви обурені, гаразд. Я скажу вам, що Алекс на деякий час відлучився у справах фірми». Одним словом, отака балачка. З прямої наводки так мене і не спустила. Тоді стала заліплювати мені рот якоюсь зеленою гидотою лікарчі, що і все доводила мені, що вона без Алекса ніяк не може. Алекс же оцей не може без неї, а нам він зовсім ні до чого. Ну навіщо вам, Алекс, мурчала вона, а я й сам собі подумав справді, навіщо нам цей чоловік? Фабрика її стоїть, кому тепер тут до фабрик, але фрау не склала рук, а зайнялася комерцією. Щось вона купує, перепродує, одним словом, спекулює. Я так зрозумів, що цей Алекс, вона каже, він з Ростова чи що, її агент. Він летить то в американську зону, то до французів, видно, хлопець з головою, попри всю нашу соціалістичну неповороткість і недотумкуватість. А фрау готова, знаєш на що? Запропонувала викуп за Алекса. Дає машину найкращої англійської тканини для мундирів. Я сам, брати не насмілився, сказав, подумаємо. Я спалахнув. Що ж тут думати? Торгувати радянськими людьми нас ніхто не вповноважував. От і я кажу, не вповноважував ніхто, хитро прискалив око Михно. В такому плані доповів і нашому Козуріну. Козуріну? Коли ж ти встиг? Трапився на дорозі. Я з машини, а він...